12 глава, 26 стих Навярно, мнозина ще си зададат въпроса, какъв смисъл може да се крие в думите, а който служи на мен, него ще почете моят отец. Светът има разни стремежи. Съвременните хора се стремят да добият знания, богатства,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 По тях имал вътре в стаята си разхвърлени разни книжчета и винаги заключвал стаята си. Един ден забравил да я заключи. Слугината влиза да разтреби стаята. Вижда много книжки, разхвърлени по пода, взема всички лищата, хвърля ги в печката и ги изгаря. Пречиства хубаво стаята. По едно време се връща математикът и попитва. Къде са разхвърлените лищата? Тури ги в печката. Вижте как сега е хубаво наредено. Такова нещо друг път да не правиш. Това било отговорът на математика. Ние слугуваме като тая слугиня. Събираме лищчетата. Това не струва, онова не струва. Хайде в печката».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 колко килограма храна му трябва? Знае за една англичанка, която изяждала по 9 килограма хляб. Друга, която изяждала хляба и кафето, приготвени за 72 деца. То е болезнено състояние. Не съм против яденето, но съвременните хора мислят, че всичко се заключава в яденето. И наистина. То отнема една трета от живота ми, защото от сутрин до вечер само за яда не слугуваме. Сутрин мислим какво да пием. Дали чай или мляко? Дали млякото да бъде приготвено с какао по-немски? Или с кафе по-турски? С каймак ли да бъде или без каймак? Едва сме закусили, почваме да мислим за обяд какво да едем. Ще има ли пиле или говеждо?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 Сядат те и децата им да ядат, Мъжът хваща лъжицата. Тя става злато. Бръква в супата. И тя става злато. Хваща хляба. И той става злато. Побутва масата. И тя става злато. Побутва жената. И тя става злато. По едно време хванал се за главата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 Ще има всичко, което аз имам. Хората търсят истината и Христос турва тази истина в живота в онова синапово зърно. Ако турим тази малка подкваса любовта сърцата си и сърцата на ближните на деятелите на управляющите тя ще преобрази целия свят. Незачитането на Христовото учение създаде в света сегашния катаклизъм. Вто изблъскване и биене, Господ е торил млякото в матилката и хората се блъскат ту нагоре, ту надолу, докато излезе маслото на повърхността.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 кой от нас къде ще попадне? Обаче съдбата на всинца ни е решена. Или в маслото, или в матеницата. Христос се обръща към юдеите и ги кои искат да бъдат негови ученици. Някой от нас казват, аз съм верующ.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 а на неговите по-малки братя. Хората искат от Бога да направи техните жени и деца да са здрави, да им даде пари, да имат положение. Две хиляди години ето и е слугуването на Господа. И сега той пита Европа върху и, «Вие толкова години какво направихте за мен?»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 С аргументи няма да ви говоря сега. Умните ще разумеят това, което казвам. Който не ще, ще остане в бъдеще, пак да се учи наново. ново. Сега въпросът за вас. Христос иска в Синца вие да му слугувате. О нези, които искат да му бъдат ученици, да му слугуват в широк смисъл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 Влиза в една стая, в която имало и друг един пасажер. Той имал навика да спи много дълбоко. През нощта хотелът се запалва. Става единият пасажер и отива при сънливия му вика. «Ставай, че хотелът гори!» Той му отговаря. «Махай, се остави ме да спя спокойно!» «Ставай, ти казвам, че хотелът гори!» Настоявал първият. Другият става.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 на Земята 9 август 1914 г. София